Det måste där. Jag brukar vara rätt så lugn annars om vi har mål men eh, då så eh, det faller det över när man ser glädje hos andra. Då så, mycket välkomna till ännu ett avsnitt av Röglepodden, det elfte i ordningen och eh, dagens huvudperson är Rögläs lagkapten Kristoffer Liljevall. Välkommen hit. Tack så mycket. Välkommen också till eh, min trogne följeslagare Linus Alin som knyter nävarna över axlarna. Tackar, tackar. Ja. Det är så. I vilken ände börjar man med en man som Kristoffer Liljevall? Jo, kanske med hur är det att gå runt på gatorna i Ängelholm en disig torsdag i februari och bära röglebandiklubb på sina axlar? Det är helt underbart. Och just att få äran att vara kapten i laget som man har spelat i hela sin karriär utöver en utlåning till Växjö det är jättekul. Men visst är det så, ni man lever lite grann i en bubbla så här i års Ja det gör man ju självklart när det är så mycket matcher också så, så hinner man inte tänka på så mycket annat utan det är fullt fokus på hocken och uh, det är så det ska vara. Anledningen till att jag frågar hur det känns att bära det, liksom, det är för att engagemanget och intresset för den här klubben är, är väldigt stort i, i den här staden och uh, många liksom, uh, lever med och är oroliga om de ska vara kvar, stanna kvar eller inte. Uh, har man en sån känsla att man bär, bär på klubben liksom? Där vet jag inte riktigt, men det du säger är väldigt sant. Jag tror att många i denna staden lever sig med väldigt mycket. Och det är också en stor anledning till att jag spelar här fortfarande, för det är något jag gillar väldigt mycket. Det finns andra lag som Stockholmslagen och så, där det kanske inte är lika passionerade fans som vi har här. Och det är jättekul att få vara med om det. Men Om du går upp och ner på Storgatan i Ängelholm en eftermiddag, är det någon gång du stannar till utan att snacka hockey då, eller Ja, det är väl ibland när det är riktigt, riktigt dåligt väder. Men annars så blir det en del och Jag tycker bara det är kul att folk eh, bryr sig om eh, hur det går där ute. Sen självklart så är det kanske mindre roligt att, att prata när man har haft en lite tyngre period. Både lagmässigt och, och individuellt. Men eh, samtidigt så är alla väldigt trevliga och eh, vill bara väl. Så, så jag tycker bara det är kul. Men, men händer det också att folk eh, kommer till dig då och liksom, eh, vill ha svar? Eller? Folk som du inte känner och... och eh... Och så, när du, när du går på stan. Svar vet jag väl inte riktigt. Utan det är väl kanske att man har lite åsikter. Och att man undrar varför inte powerplayet fungerar. Eller boxplayet. Och varför vi inte gör några mål och så. Men eh, det är svårt att svara på alltid. För hade jag haft svaret på det så är det självklart eh, sakta ute på träningen. Och det hade blivit bra igen. Men, eh, jag tar det som en positiv grej att folk bryr sig. Du är ju född och uppväxt i den här klubben så den du har väl något gemensamt med alla människorna som frågar dig. Du, du bryr dig också om hur det går för den här. Det är ett stort intresse för dig också. Ja det är ett jättestort intresse. Självklart. Jag brukar bara kolla även på juniorlagen för det är jättekul att se våra framtida talanger och framförallt också kunna vara, vara där för att ge tips om man ser något på matchen som, som man vill lära ut till någon annan så, så kan man vara där och och stötta dem. Jag minns när jag ville göra någon intervju med dig på, på försäsongen, då, då sa informationsansvarig Lasse Maritsson att eh, det är väldigt, väldigt många som, som vill prata med dig just nu alla, i alla olika medier inför säsongen. Och så. Kan du berätta, vad, vad förändras utanför isen när man, när man blir lagkapten med sådana åtaganden och uppdrag och så? Är det också stor skillnad, eller Ja, det blev ju lite skillnad jämt emot innan. Jag var ute i Stockholm på en upptäcksträff och jag var tillväg på lite andra aktiviteter med sponsorer och så. Men ofta så är det väldigt trevligt folk som, som man stöter på. Man pratar inte bara hockey utan man pratar även yrkesmässigt vad de gör. Och jag ser det också som en erfarenhet och det är väldigt lärorikt att höra vad, vad andra gör. Så det är helt klart en skillnad men jag ser det bara som kul. Ni är ute och tuffar på ännu en SHL-sväng. Ni har åkt upp och ner eh, sista åren. Vad känner du om den här resan? Vad skiljer den från andra? Vart var är den här resan på väg? Eh, den skiljer sig eh, lite om man jämför med, med tidigare gånger SHL tycker jag. Jag tycker att man eh, är mer etablerad eh, på elit- eller SHL som man ska säga. Eh, både klubbmässigt och, och spelmässigt. Jag, jag tycker att man har värvat ihop ett lag som vill framåt. Det är ett yngre lag men samtidigt så höjer det upp intensiteten på träningar. Och många är väldigt målinriktade. Och tillsammans så, så tror jag att jobbar man på samma mål så kommer man nå framgång. Och, och det, det är det som är skillnaden kanske lite från de förra gångerna i Elitsan. Är det stor skillnad eller är det liten skillnad? Jag tycker nog att det är en rätt så stor skillnad. Förra gången i Elitsen så hade vi väldigt många etablerade spelare och det var jättebra killar det också men de kanske inte riktigt hade samma ambitioner i sin karriär som, som vi har nu i det, detta laget utan här vill många liksom uppåt i sin karriär ta nästa steg och förra gången så var det lite mer att folk hade spelat redan på en hög nivå och kanske hade något år kvar och kanske inte hade den största motivationen alla gånger och nu är det liksom fullt krig varje träning och folk liksom ja, gör allt för att få spela och då blir det också bättre träningar. Du sa något exempel på slutet här, men på vilket sätt skiljer det sig när man har ett, du berättade om skillnaden här, ett erfart gäng där kanske inte alla ville vidare, nu vill alla vidare, kan du ge något liksom, konkret exempel, på vilket sätt skiljer det sig? Men förra gången som, som sagt så var det mycket äldre spelare som hade familj och så vidare. Så, så en del som skiljer sig, det är, det är inte bara på isen utan det är även utanför isen att man, man tillsammans gör mer grejer när det blir yngre spelare i ett lag för att man kan inte ha familj och fru och komma hem till på samma sätt. Och, och det gör också att många är kvar efter isen, tränar extra, eh, kör hårt i gymmet och så vidare. Men medan förra gången så man det vara mer att den där Träningen blåstes av så var man inne i omklädnaden som ett eh, to av sig kläder eller utrustning förlåt och duscha och sen så stack man hem. Och det gör också att sammanhållningen inte blir samma som den är nu vilket eh, har stor del i, också på isen Får man högt i, tak, högt i tak utanför så har man även högt i tag på, på isen och då kan man ställa högre krav på varandra. Om man då tittar på, eh, på en av de stora snackisarna den här säsongen har jag varit att ni har lyft upp eh, mycket juniorer till A laget och många har kommit in och fått speltestat för sig. Så kan du berätta lite av de skillnader som du har sett sen, sen du kom upp som, som junior i Röglar? Vad har hänt i den kulturen där nereifrån tycker du? Eh, en stor del i det är att vi eh, fick en ny eh, arena till eller om man ska kalla den eh, träningshall. Eh, det gjorde att det blev bättre träningsförutsättningar för juniorerna. Man fick träna mer. och Jag minns själv när jag var junior att man ofta kunde ha en istid från 9 till 10. Och det är svårt på kanske kvällen då? på kvällen, ja, precis. Så det är svårt att bedriva kanske en, en bra utvecklande träning när man har skola att tänka på och man ska var kvar på hallen till elva på kvällen sen ska man upp tidigt i skolan att nu, nu är det mer liksom uppstyrt i, i hela ledet och man har en röd tråd eh, igenom hela juniorverksamheten så att skillnaden på att komma upp i A-laget är inte så stor för att man spelar samma spelsystem, eh, man tränar likadant och, och det gör tror jag, en väldigt eh, det blir en bra fördel när man kommer upp i, i A-laget som junior för att man, man vet liksom vad det innebär och vet vad som gäller. Ni får nästan hjälpa dem att trimma mopparna nu. Det är så mycket kids. Ja, jag vet inte om de har moppar. Det är väl med de där moppebilarna som står där som, som lurar när man kommer till parkeringen att det är en plats ledig men där står en liten sån och gottar sig så det är väl det. 5 oktober 2008 blev du inkastad i SHL eller Elitserieleken för allra första gången. Debuten skedde upp i Timrå och du smällde in två mål direkt och assisterade till två det bra eller dåligt att debutera på det viset? Ja, det, det var rätt så bra för att säga. Det kändes väldigt bra väldigt bra på sättet jag fick debutera och det menar jag inte bara med matchen utan jag fick beskedet på morgonen att jag skulle med för det var osäkert om, om en kille kunde åka med upp och vara med på matchen. Och då blev det också att jag inte hann bli nervös utan det var bara att packa grejerna och hoppa på flyget och Sen ladde jag upp för matchen och uh, jag vet inte riktigt vad som hände där. Det kändes som alltid allt gick vägen så uh, det är väldigt kul att minnas tillbaka på den dagen. Men hur var det då? Alltså, du svävde inte i väg redan efter första målet, gjorde du mål i andra bytet. Uh, alltså, hur var den matchen för dig? Uh, ja, den var ju kul. Vi lyckades vinna med 5-4 så... Uh, Uh, jag tror inte jag svävar iväg riktigt, däremot så visste jag inte riktigt vad jag skulle säga i min intervju efter då, jag tror jag lyckades svära ungefär 20 gånger och lät ungefär jävlar fan, jävla fan uh, känns för jävla gött uh, så so, uh, det var väl kanske det jag fick höra mest efter matchen, bra intervju uh, att många kompisar skickar och hånar mig lite, men uh, det är väl något man har lärt sig med vägen, så so, uh, uh, jag spelar faktiskt J20 dagen efter också, så so, uh, den matchen förlorar vi med 6-5 så nej jag tycker inte jag svävar iväg men eh, jag var lite, lite nöjd på intervjufronten. Men visst var det i den intervjun också du, du kom så, nästan så nära kameran slut så du höll på att den eller? Minns jag Nej du kan nog minnas rätt jag försöker själv förtränga den intervjun för det var kanske inte så mycket att hänga i julgranen. Vad sa Mossan efter den då? Ja, jag vet inte riktigt vad hon sa det. Det smattrar väl i mobilen ett par gånger. Och, eh, hur kan du svära så mycket? Förstår du inte att folk hör vad du säger? Och, och jag liksom... Eh, jag skickar väl tillbaka vad fan är det du säger? För att skoja lite till. Men det var väl jag som tyckte det var roligare än vad hon gjorde. Du lärta lite klyffor efter det och Det är längs vägen. och så har upp dem? Ja, det får man säga. Eh, jag blev ju rätt så hårt attackerad efter den intervjun så jag hade inte så mycket val. Så... Förhoppningsvis ska jag inte göra bort mig allt för mycket i mina intervjuer framöver. Apropå intervjuer, är det ju som kapten och så, när man har den rollen, för att komma tillbaka till det lite, tänker du mer på vad du säger i media nu än vad du gjorde innan? För jag minns det som när du kom ut på Rögels avlag som ganska fredsboll kunde häva ordet lite, lite vad som helst efter matchen. Ja, jag har väl. Det var väl kanske också att jag, jag är en väldigt dålig förlorare. och... I takt med att åren har gått så har man lärt sig att hantera pressen bättre. Och jag tycker att jag har blivit bättre på det också. För som du säger så, så svävar jag iväg lite i intervjuerna och tänkte att det var ett vanligt samtal. och Inte att kanske det var många som skulle läsa eller höra det jag sa. Det är något man får tänka på. Samtidigt så är det viktigt att man säger vad man tycker och att man gör det på rätt sätt. Det är väl så också att folk blir sällan mer förbannade när de eh, läser någon som sopar undan en förlust under mattan när jag har spelat dåligt eller så? Ja, jag tycker inte att man, eh, man ska stika sånt under stolen utan har man spelat dåligt så, så har man spelat dåligt och man kan, man kan inte hitta ursäkter hela tiden utan eh, har man spelat dåligt så, så får man ta på sig det också, precis som att man får ta på sig om man har bra och ta vinsten med sig. Så, så eh, det är något jag tycker att eh, alla borde tänka på att eh, Spelar man dåligt så är det bättre att man står rakryggad och säger att vi var för dåliga idag. Precis som att om man vinner så kan man stå där med rakrygg och vara väldigt nöjd med sin insats. Finns det någon fråga vi borde radera ur det stora frågelexikonet som du vill slå i huvudet när du får? Eller? Nej det vet jag väl inte så där utan det lär du märka om du ställer någon. <laughs> Ja, men det gör vi. Men tillbaks till, till den där debuten då. Liksom, du gick ju från eh, noll helt okänd till, till 120 liksom, i kilometer i timmen. där i, När du kom ut och gjorde två plus två mot Timrå. Hur var det för dig? För jag misstänker att du, du upplevde någonting som du inte hade varit med om tidigare. Eh, det var väl både kul men samtidigt kan vara lite jobbigt. att eh, Jag är rätt jordnära av mig som person- eh, så att, det blev lite mycket där till en början men samtidigt fick jag jättebra hjälp av lagkamraterna och även tränare och pressansvariga ute på Rögle med hur jag skulle hantera det. Och även att ibland fick jag hjälp med att och svara på, på vissa frågor och att någon annan tog det för mig. Så det är väl också bra för erfarenheten tror jag att det blev på det sättet för de har lärt sig väldigt mycket med, med tidens gång. Men du fick ju verkligen allt, var ju hela ketchupflaskan på en gång liksom, i en debut. Födde det är liksom orimliga förväntningar. Hade du, du någon gång tänkt att det var ett liksom smyga igång? Det kan väl bli fel också liksom, att man Ja, på det, det kan det väl lite. Sen så förväntningarna som, som man får på sig. Jag, jag tror inte det är något emot de förväntningar jag har på mig själv- så att, eh, det är väl inget jag har haft särskilt svårt att hantera utan eh, det är väl mer biten utanför att eh, man kanske eh, fick lite för mycket rubriker som, som kanske inte riktigt stämde. Utan det var en match det handlade om och för att man ska få stora rubriker tycker jag att man måste eh, ha presterat på en hög nivå och spelat i en hög liga på en längre tid. Eh, men eh, ja, det var väl som sagt... Eh, på grund av att det blev som det blev i matchen. Att jag lyckades peta in två puckar och få två assist som, som det blev så hypat som det blev. Men om du tittar tillbaka på dig själv och granskar och reflekterar dig själv utifrån eh, ett antal år senare. Vad, vad var det för en kille som debuterade då? Var du, var du redo för eh, steget? Eh, svårt att säga. Jag tycker jag kan inte riktigt att jag var redo på steget eh, rent... Eh, ja, vad ska man säga? Att jag... Jag var inte tillräckligt bra tränad för att vara ute på den nivån. Sen eh, hockeymässigt, hockeykunskapen, eh, tror jag att jag hade där för att kunna vara med. Men eh, det var väl lite tidigt. Jag, jag vägde lite lätt och jag var lite för klen. Men eh, samtidigt så var det också ett bra prov. För då insåg man vad som krävdes för att man skulle vara med och spela med de stora grabbarna. Om vi går ännu länge tillbaka då. Och eh, tittar på, på vad som förde in dig på hockeysport från början. Va, vad var det? Det var väl egentligen inte så svårt när man kom till denna stan utan som, som vi har sagt innan så snackas det hockey väldigt mycket och det är ett väldigt stort intresse och när de andra kompisarna man hade skulle börja spela hockey skulle jag självklart börja spela hockey också och på den vägen är det och sen så om man tyckte att det var fantastiskt kul varenda gång man fick komma på isen och er isen. Var du en stor talang då hela vägen eller hur, hur såg din resa ut mot a -laget? Stort talang vet jag inte om jag har varit. Men jag vill vara varit lite av en tjurskalle. Eh, och det är väl det som har tagit mig dit jag är idag. för Jag är väl varken den som är bäst tränad eller eh, snabbast ute på isen. Men eh, jag försöker tänka hockey på ett väldigt smart sätt. Och eh, det är väl också det som har tagit mig dit jag är idag. Att jag eh, jobbar väldigt hårt och eh, hela tiden vill bli bättre och vara en eh, avgörande faktor i spelet. Vad släppte det för dig? Var längs vägen? Kände du att uh, det kan... Det kan bära detta liksom. Eh, det var väl eh, rätt så mycket under Björn Helkvist tid. Han, eh, han lärde mig vad hårt träning var om man säger så. Det, det var liksom inga genvägar som fanns där och eh, det var inte kul alltid men eh, nu när man ser tillbaka på det så var det väldigt nyttigt och då fick man också en tur liksom om att eh, det är inte bara att träna och, och spela hockey utan det är helheten, hur man lever, levnadssättet, att man ska äta rätt, dricka rätt, få ordentligt med sömn och, och får man alla de bitarna tillsammans då, då ger det resultat både på kroppen och på isen. Så det, är väl, det var väl kanske där som jag verkligen fick, fick mitt lyft. Det, det var en historia som du själv har skrattat åt eh, något år tidigare när du fick eh, en procent av tvillingarna avbörtt någon slags snittslad bana till gymmet. De hade, det fanns något allvar bakom den piken. Eller? Ja, eh, det, det var väl en pik, men samtidigt så, så eh, var det väl ändå medvetet av dem också. Och jag kan väl tycka att det var med all rätt för, för man var liten och klen. Och, eh, det var ju för sig inget jag inte visste själv men eh, man visste det ännu mer efter den kartan. Eh, Samtidigt så är jag nu under matcherna, vi har mött honom, försökt vara på honom lite för uh, att visa att uh, du, uh, du är lite mindre än vad jag är. Så, uh, uh, det var bra att jag fick kartan, tror jag, på, ändå på något sätt. Hur, varför blev det så? Varför var, när du kom ut av 2008, varför var inte du bäst tränare av allihopa? Liksom? Uh, varför var det inte omvänt? Jag liksom? uh, kan väl bara svara egentligen att det största felet uh, ligger på mig själv att... Uh, man trodde många gånger att man, man tränar bra. och Det var inte det att man inte tränar, men äh, som, för att ta sig dit så måste man göra lite extra hela tiden. Äh, vara bättre än den vid sidan av. Och, och, äh, jag trodde jag tränar bra, men jag tränar bara normalt som alla andra. Och, äh, man blev värre om det när man kom ut på hallåget att äh, detta räcker inte till. Och, äh, Sen så hade man också ett par somrar som, som krävdes innan man kände att man fick en bättre fysik. Rögle åkte ur eh, Elitsjournalism 2010 och du berättade själv att det var där någonstans du lyfte av Björn Hellqvist tog över. Och ni var ett ungt gäng med Britten och du och, och Simon Olsson och massa eh, massa unga, unga killar som kom fram. Hur, hur var det Och helt plötsligt befinna sig i en tillvara man var en bärande spelare i sitt, moder, i sitt i moderklubben? Självklart jättekul. Jag, jag tror också mycket av, mycket av det var att man hade tränat bra under sommaren och man hade rätt förutsättningar för att vara bra. Och de förutsättningarna är det upp till mig själv om jag, om jag skaffar eller inte. Och jag tyckte att jag verkligen hade gjort en bra sommar och jag tyckte att jag kände mig stark och... Samtidigt så, så hörde det också med förtroende göra, jag fick ett stort förtroende och då växer man som, som spelare. Så det är väl lite det, det jag kan se tillbaka på nu och känna att det är de största bitarna till att det, det blir en bra säsong. Och våren innan där, 2010, då, då, det enda gången som seniorspelare som du inte representerat i Rögle, det var 20 matcher i, i Växjö. Vad hände med dig under den tiden? Uh, hockeymässigt så kanske jag inte uh, gjorde en så bra prestation som jag ville, men jag lärde mig väldigt mycket vid, uh, vid sidan av isen. Uh, man uh, lärde sig att ta hand om sig själv på egen hand. Uh, man uh, var tvungen att öppna upp sig för, för folk man inte kände så bra. Uh, man uh, skapade sig erfarenheter och det funkar i en annan förening. Uh, så att hockeymässigt så hade jag önskat på bättre men som person och utanför isen så har jag lärt mig jättemycket från den tiden. Om vi ska dela in de här säsongerna lite upp och ner så, så hade du två. Du börjar med två fina säsonger i A-laget där um, som slutar med att ni gick upp i, i SRL 20, våren 2012. Uh, var är du någonstans i, i tillvaron där under de två åren? Uh, kan, kan du liksom ta oss tillbaka lite då? Uh, ja det är ju svårt att säga men uh, som sagt jag fick stort förtroende och uh, då växer man som spelare också och det kändes bra i kroppen jag hade, hade en mycket bättre fysik än vad jag hade haft de tidigare säsongerna uh, samtidigt så, så känner jag väl att uh, att uh, förtroende är också något man förtjänar och just då spelar jag spelar jag bra och då, uh, då får man större förtroende och uh, det är väl det jag kan säga så som det är svårt att svara på rak arm liksom just nu. Om man då tittar på det här med som vi har varit inne på innan du, du är från stan och så har, har det blivit lättare i åren och, och handskas med, med förluster och så för dig med, då brinner så mycket för klubben. Handskas med förluster kommer man nog aldrig lära mig. Däremot så kan jag väl säga att jag idag kan hantera det lite bättre. Jag hade väl lite problem med mitt temperament när jag var yngre. och Då kändes det bättre att slå i sönder en klubba. Men det var som Jakob Johansson sa till mig. Inte blir man bättre för man slår i sönder en klubba. Sen kan man själv självklart vara förbannad. Men det finns ingen anledning att ta i sönder grejer. För det, det hjälper ingen. Inte dig själv och ingen annan i omflöjningssummet. Vad händer då? Bra Branns? Du var i hjärnan? Eller? Ja den brann rätt så rejält och det var väl en frustration som kom ut och det var ofta inte mot någon annan, mot mig själv. Jag var förbannad och visste väl inte riktigt hur jag skulle hantera det och på något sätt efter man hade slått av den klubban eller tagit sönder sin vattenflaska så släppte den lite att, att man var fortfarande förbannad men inte på samma sätt. Men hämmade det också liksom under tiden du spelade? Har du så att kontrollera känslor? Eller? Ja, det tror jag väl till viss del. Jag var väl rätt så mycket utvisad med juniortid. Och det är väl något man har lärt sig själv. att Man kan inte, man kan inte ta utvisningar när man är på väg att förlora för Det hjälper inte laget någonting. Och det är du själv som ser ut som ett fån efter matchen om man förlorar om man har gjort något onödigt. Så, så självklart har, har det hjälpt mig. Du så att Jakob hade sagt att man blir inte bättre av det. Det, kan man ju, det kunde kanske, du kanske ha ut själv. Eller det är egentligen undrar vad fick du liksom komma fram till att ändra dig då? Var var liksom vändpunkten? Det låter ju ganska enkelt råd liksom, från sidan. Uh, nej, men det var väl kanske att. Uh, Många många sa till om att liksom, det ser inte bra ut liksom att göra det, slå i igen och, och sånt när folk är och tittar. Och, det ser inte bra ut för, för lagkamraterna och eh, det är liksom dyra klubbar att slå och Jag kommer ihåg en gång borta mot Malmö när jag spelade med juniorerna och vi förlorade matchen genom att släppa in ett sent, sent mål bakåt och, jag drog min klubb över Sargen och då pratade med vår materialare fiddle och han sa att eh, bara så du vet så får du eh, köpa din egen klubbar om du ska ha i sönder på det viset. Och på något sätt så gjorde det att jag insåg att eh, ja, jag förstår kanske det eftersom andra köper sina klubbar själv och de slår inte i dem Jag får klubbar och jag slår i dem så, så på något sätt så trillar poletten ner lite där. Var gammal är du då ungefär när, du, när den poletten ramlar ner? Ja, det var väl ungefär i 18 liksom Så det, det är väldigt sent, men jag är glad att den gjorde det. Men vad gör du av den ilskan idag? Då? För du, du bröder inte mindre. Liksom. Nej, nu den ilskan nu det är att jag behöver, liksom efter en förlust så behöver jag liksom ett tag för mig själv. Där jag liksom kan bearbeta igenom förlusten. och kan inte prata allt för mycket med dem för att... Det, det, jag måste ha ett tag det går inte över om man på något sätt så försvinner frustrationen och ilskan och många gånger tror jag att det beror på att man är väldigt självkritisk som person att man, man börjar fundera i barnen att hade jag gjort så i det läget så kanske jag hade fått poäng eller vunnit och jag har väl lärt mig vägen att det, det är liksom ingen idé att tänka så för att matchen är slut och det kommer nya matcher, så det är bara att göra det nästa match istället. Men vad gör, hur beter det då när ni åker ur releasen? Det är nästan så att man blir bli orolig för dig. Uh, ja, när man åker ur då, uh, då är det väl kanske inte... Självklart att det en inska, men det är mer en tomhet. Uh, jag tror att jag hade behövt ett par spannar för att ta alla tårarna som kom när vi, när vi gjorde det. Så, så det är väl svårt att beskriva den känslan för man känner inte så mycket det går inte att känna att utan man man känner väl kanske lite ett svek mot klubben, mot fansen äh, mot sig själv, mot lagkamraterna och ja, äh, helst vill man inte ens minnas tillbaka det för det är hemskt Vad menar du då senaste senaste gången i du, kan du kan du bara ta oss in i din, ditt vardagsrum hur ser det ut då, när du sitter av? Äh, ja jag vet kanske inte hur mycket, så mycket om hur vardagsrummet ser ut. men så vet jag att jag har en vit vägg och ett vitt tak. För, för det var där min blick satt fast under ett par dagars period. Säsongen 2012-2013 har ni gått upp i SOL. Ni slog Örebro i sista matchen i säsongen tidigare- Eh, och det är återkomsten för förröglig högsta serien. Samtidigt så känns det som att du står inför en rätt stor vägbula där. Kan du berätta vad som hände den säsongen för din del? Eh, jag vet vad, inte riktigt egentligen vad som hände utan eh, det var en säsong som, som eh, inte blev som jag hade tänkt mig. Jag gick in med en jätteskön känsla. Kändes bra på allting på säsongen och jag trodde oerhört mycket på mig själv och även på laget men eh, i takt med att det kan inte blir bli den sammanhållningen om man, man känner sig så bekväm som man ska göra i ett omklädningsrum så blir det inte det, den prestationen på isen som, som jag hade önskat eller uh, vet att det kan. Uh, och jag tror också att en del av det gör att, uh, gör att man börjar tänka väldigt mycket uh, och tänker man för mycket så, så är det svårt att prestera. Den här första s, eller den enda s den svängen, den blev väldigt, väldigt jobbig för er. Den måste ha satt, satt sina sår. Ja, det är väl en säsong man helst inte vill minnas tillbaka. Utan det var ett oerhört tungt år egentligen från första början till sista, sista matchen och. Samtidigt så, så är det något man får ta med sig som en erfarenhet och det har varit ett väldigt lärorikt eh, år också att eh, ibland går det inte som man vill och det är tufft men eh, skam till den som ger sig eh, och det är också en motivationshöjare till att du, du måste träna ännu hårdare och förbereda ännu bättre för att, för att få till det. Vad lärde du dig framförallt den säsongen? Den största lärdomen?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 en eldriven, lätt grästrimmer med automatisk trådmatning för bara 199 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Det jag lärde mig väldigt mycket den säsongen, det, det var att det finns inga jämvägar, utan. Jag tycker att lagmässigt så hade vi kanske ett av de mest meriterade lagen i hela SOL. Det räcker inte att man är bra som individer om man inte kan spela tillsammans. Och det var väl lite det som kanske var problemet just det året. Att vi inte gick samman tillräckligt mycket utan många spelar för sig själva. Och det är något man inte ska göra i Rögle. Utan identiteten vi vill ha det är ett hårt jobbande lag med en familjär känsla. För det är ofta då vi får bra resultat. Och När en sån här motgång kom och du sa det lite innan att du är en sån som tänker mycket. Hur ter det sig? för dig? Inte särskilt bra tror jag. Uh, självklart så, så är det bra att man tänker men man, man försöker vrida och vända på, på allt som finns inne i ens huvud. Uh, ofta så, så är det inte svårare än att man ska gå ut på isen och släppa löst och, och spela ut. men uh, När det blir att man börjar tänka mycket så håller man lite hårdare i klubban. Uh, man, man tänker uh, alldeles för mycket på prisen och, och gör man det så blir det ofta att man tar... Uh, det sämsta beslutet istället för att ta det första bästa så, så är man inte nöjd med det utan man, man ska hitta ett svårare beslut att ta och eh, då blir det ofta fel för det är väldigt skickliga motståndare man möter så, så är, man inte, är man inte med i skallen riktigt så, så är man inte med i isen heller. När vi hade lite paus här tidigare så sa du att det värsta som finns är när folk tror att ni spelar inte bryr er. Kan du utveckla vad du, vad du sa då Nej men ibland så, så är det att man förlorar matcher och det är ingen bra match alls och så säger folk att de ser ut att de inte bry sig och jag tror att eh, ibland kan det vara att man bryr sig för mycket att man stirrar sig blind på, på vissa småpetitester som, som gör att man inte kan slappna av och spela en hockey man vet att man kan och vill och eh, när man börjar komma i de banorna så, så är man väldigt fel ute utan eh, när man spelar som bäst ett lag så är det när man går ut och har kul. För det är ändå kul som, som man ska ha när man gör det man älskar. Och jag tror att när det blir de tongångarna, eller tongångarna i snacket så, så tror jag att folk vill överbevisa folk att, att man verkligen bryr sig. Och då, då blir det ingen resultat på isen för då, då tänker man för mycket. Men det är superintressant det här med här gruppdynamik. Ni har varit med om det omvända, att ni går ihop och blir en grupp som aldrig slutar rusa. Liksom. Men den här säsongen då, när ni fick uppleva motsatsen, du sa att man kan inte spela för sig själva. Vad, vad lärde du dig av det när du såg hur det liksom gnisslade i det gänget? Uh, nej, men det man lär sig det är att... Uh när man har testat på båda delarna så ser man ju helt klart vad som funkar och när det blir den känslan i en grupp att folk är där och tränar sen så hinner han inte blåsa i pipan tränaren när folk är därifrån så, så är det precis som att man inte har den känslan att folk vill vara där, folk vill, vill liksom hem snarare att man ska vara där på isen och bli bättre och, eh, tvärtom är det som du sa med, med den gruppen vi deltar nu och den gruppen vi hade när vi gick upp att Folk, folk ville vara där. Folk ville vara där och vara delaktiga. Och bli bättre. Och då blir man bättre både själv men även som lag. För det är inte så att folk liksom. Tycker illa om varandra i ett lag. Det är snarare att, att folk inte bryr sig. Det är ofta det som är problemet då. Uh, ja till viss del. Jag tror egentligen att alla bryr sig. Men jag tror att man, man bryr sig. Mindre vissa. Och vissa bryr sig mer. Och det kan vara lätt för mig att stå och säga. att som jag har spelat i Rögle i princip hela mitt liv och har en väldigt stark känsla för klubben och för att klubben ska nå framgång. Men å andra sidan så är det inte särskilt hårt jobb tycker jag att, att, att hålla på med det man älskar och lägga ner den tid som behövs. Om vi dröjer oss lite vid de här två om man säger att du har haft två rätt tuffa säsonger, tunga säsonger för egen del så är det ju bland annat den SHL-säsongen där det bara blev två mål och sex assist på 55 matcher. Det är alltså den säsongen som ni åkte ur som vi pratade om precis 12-13. Året efter så är ni Allsvenskan och där blev det bara fem mål, nio assist. 14 poäng på 42 matcher som statistiskt är din, också din, en av dina sämsta säsonger. Var. Varför kom den här vägbilan som Linus pratade om? Ja, varför den kom det vet jag inte. Den, den säsongen i Allsvenskan så, så vet jag inte om man hade lite stukat självförtroende innan man gick in i säsongen. För man kände att man kom upp på den nivå och man vet att man kan säsongen innan. och Börja på, på det sättet i en säsong det... Det krävs ett tag innan man ska jobba bort det. För man börjar tvivla lite på sig själv. Är man bra tillräckligt? Håller man måttet? Och sen så självklart kanske man känner att förväntningar finns på en. Framförallt, framförallt från klubbledningen som ändå har gett en nytt kontrakt trots att man kanske inte har haft den bästa säsongen året innan. Och sen så är det höga förväntningar från sig själv att man ska bevisa att man är bättre än det man presterade förra säsongen. Du pratar mycket om ditt, ditt engagemang och ditt hjärta för klubben så också. Men under de här tunga perioderna kan det bli för mycket hockey i skallen då att man tar med sig det hem på ett osunt sätt istället? Det tror jag. Det har väl blivit mycket bättre på att hantera. Att Jag tror att man, man grubblar alldeles för mycket under såna perioder. Att man, man tänker liksom att hur kan det vara så att man missar det läget eller inte slår den passen på bladet för man vet att man kan det men på något sätt så lyckas man ändå inte när, när man ska göra det och eh, hade man gjort eh, vilken dag som helst i veckan eh, innan så, så hade man gjort eh, på bladet och man hade hängt upp den eh, i nätet men när det väl kommer till matchen så är det precis som att man jag vet inte, man, man får ström i handlederna så något som är så enkelt blir så svårt. Och jag tror inte det sitter i att man helt plötsligt tappar sitt hockeykunnande och sin hockeykänsla utan mycket av det sitter i huvudet. Hur stukad var du under den här tiden när det gick emot som mest? Jag var väldigt stukad för jag säga. Jag, som, som jag nämnde innan så är jag en väldigt självkritisk person och jag tar väl på mig kanske lite för mycket ibland. Jag tycker ofta att det kan vara, kan vara mitt fel att vi har förlorat en match och att jag vrider och vänder på att jag borde gjort så i det bytet och jag borde gjort så på den passningen. Men det är något jag har pratat dels med vår sportchef Anders Van Karlsson om och även med tränarna som har hjälpt mig samt lagkamrater att liksom Få bort de tankarna utan eh, det handlar om att göra 100 procent. Och gör man 100 procent så, så kan man inte göra mer. Det låter ju det låter enkelt. Är det verkligen så enkelt att man får lite råd och sen är det borta? Eller handlar det också om att jobba med sig själv rent mentalt? Eller är det en mognad Man blir äldre. Va, vad tror du? Jag tror det är en blandning mellan alltihopa. Jag tror, eh, jag tror att det är att jobba med sig själv som är väldigt viktigt. Att man på något sätt börjar inse att... Eh, att man håller på med en lagidrott så det, det är inte individen som, som ska göra det själv utan för att vinna en match så krävs det inte att en spelare är bra utan det krävs att alla är bra och om man förlorar en match så är det ofta inte, ofta inte bara en spelare som har gett motståndare fem mål utan man, man är fem på isen och är det någon som gör ett misstag så har man fyra som ska täcka upp för en och det, det är därför man håller på med lagidrott och det är kan kanske något man har börjat inse mer och mer eh, ju äldre man har blivit och ju mer man har pratat med folk som har, som har pratat i sunda banor. Så eh, nu, eh, nu eh, har jag förhoppningsvis lärt mig eh, mycket av de bitarna att eh, grubbla och vara alldeles för självkritisk. Det, det hjälper inte den utan det gör bara en sämre. Var det du själv där som gick till, till masken och bad om hjälp eller eh, noterade han att du hade lite strul med den biten eller hur gick det till? Uh, nej det var det väl. jag vet inte utan vi, man, man håller en kommunikation uh, sinsemellan uh, rätt så uh, ofta faktiskt eftersom han är med på många matcher och han är nere omklädningsrummet en del så, så ibland kanske han tar något sidan och liksom mer pratar allmänt liksom hur allting är där hemma och hur man mår och, och ger en klapp på axeln liksom och, så Säger att han tror på en. Och, och det är likadant med tränarna. Att det, det är jätteviktigt att man får den klappen på axeln Ibland när man kanske har det lite tyngre. Att man, man fortfarande liksom känner att man har stödet från tränarna. Att de tror på en. För eh, är det så att man själv kanske är i en, en period i sin karriär. Där man har börjat tvivla på sig själv. Så, så är det viktigt att man får den klappen. Tur du hjälper av några andra personer? Alltså utifrån. Eller, eller tog några andra beslut för att liksom ändra lite tankesätt. Och inte bära så mycket på axlarna? Nej, det gjorde jag inte. Eh, däremot när man ser tillbaka på det idag så, så är det kanske något man borde gjort eh, tidigare. Eh, nu gjorde jag inte det och jag vet, att, jag vet att det är många som jobbar just med mental coach eh, och eh, som är helt utomstående från förening som, som kan ge lite små tips och man kan prata ut liksom. Och, eh, hade jag fått ändra på något idag så hade jag nog faktiskt gått och tagit hjälp av en mental coach. Nu ska vi prata om lite roligare och lättsammare saker här, Kristoffer. För det kom ju en vändpunkt efter den här vägbilden. Du tog över den när ni spelade i Allsvenskan och gick upp den säsongen alltså förra säsongen. Vad minns du från i fjol? Det jag minns det var att vi, vi hade väl kanske inte en spikrak väg till avancemanget utan vi började lite tyngre men ofta så ger motgångar framgångar och ju längre säsongen gick desto bättre blev vi som lag. Vi kom ihop mer som grupp och vi insåg väl att för att detta ska lyckas så krävs det att man har en stark sammanhållning och stark kärna och när vi fick den där starka kärnan så blev det även bättre kvalitet på träning och på matcherna och det är väl en stor del till att vi är uppe i SHL nu. Hur hittar ni den kärnan då? Eh, dels så åkte vi ner till Schweiz och hade ett läger där eh, där man egentligen eh, går på varandra konstant under en vecka till tio dagars tid. Eh, man spelar bra matcher, eh, man aktiverar sig tillsammans och eh, det gör också att eh, man kommer lite närmare in på varandra inte bara hockeymässigt utan även personlighetsmässigt och eh, jag tror det är jätteviktigt att man får det lägret nere i Schweiz som vi nu har haft under en del säsonger eh, för det gör också att man eh, direkt när man börjar spela matcher, att man liksom vet lite hur folk fungerar, hur de, hur de har det utanför hockeyn och, och egentligen vem, vem, vem är det jag spelar med som person. Och du gick från 14 poäng 2013-14 till 36 poäng 2014-15. Det är en, en stadig ökning, vad, vad hände där? ja Vad som hände, det, det var väl att eh, jag hade varit skadefri under sommaren. Eh, jag har under min karriär dragits med en hel del skador. Eh, och det har väl kanske att göra med att man har varit lite för dåligt tränad eh, samt att man har varit på fel plats vid fel eh, tid eller till fel tillfälle. Eh, så eh, jag kände väl mig i jättebra fysisk form. Eh, jag hade återigen haft en bra sommar och eh, varit skadefri under eh, ett och ett halvt års tid. Och kände att det jag hade börjat bygga upp, det fick, det fick liksom effekt på isen. Och det blev, det blev än mer motiverande att träna på det sättet jag hade gjort. För att man såg att resultat kom. Men ska vi, ska vi prata om kost och, och träning och så. Så gjorde vi, du väl den största förändringen inför denna säsongen. Vi, vi berättade om det att du... Du gick ner 7 kilo i vikt. 6-7 kilo bland annat i vikt. Kan du, kan du berätta om vad var det som hände med dig? Jag kände väl själv att när vi, när vi hade avancerat till SHL så, så visste jag lite vad, vad som väntade. Och jag visste att det krävs att man tränar hårdare. Det krävs att man förbereder sig på ett bättre sätt. För det är bättre spelare man möter. Det är bättre lag man möter. Så så eh, jag, tänkte, jag tänkte att jag var tvungen till att göra en förändring och, och skapa de bästa förutsättningarna för mig själv för att kunna prestera så bra som möjligt. Och, eh, då blev det att jag låg om kosten lite för jag kände att jag hade nått kilo för mycket. Eh, så trots att jag är uppe på samma vikt som, som jag hade innan så, så är det rätt kilo jag har lagt på mig. Och, eh, jag känner mig mycket starkare på isen nu än vad jag gjorde innan. Så eh, jag är jätteglad att jag gjorde den ändringen och det kan vara så att jag vill tacka min, min tjej eller regering som jag brukar kalla henne för att, för att hon har gjort det möjligt. För hon har hjälpt mig jättemycket. Har äh, hon det är, satt ihop ett schema till dig? Ja, hon har satt ihop ett schema, det var ett matschema som hon satt ihop. Hon tränar själv väldigt mycket och är instruktör så jag fick lite små tips där. Så, och Det, det visar sig att det var väldigt bra tips Samtidigt så, så kan jag väl nu när vi ändå pratar passa på att ge mig en klapparxen själv. För jag, jag har fått mycket brum för att jag följde programmet eh, till punkt och prick. Och så eh, det känns frönt att det det resultatet eh, när man lade ner den tiden man gjorde. Kan du berätta vad man gör med kosten när man ska gå ner så mycket kilo? Vad slutar man äta? Vad börjar man äta? <här> ja, framförallt så äter man fortfarande väldigt mycket. Men det är att man äter ofta och att man äter. Eh, Kanske byta bort pastan mot eh, eh, ris och potatis, bättre kolhydrater samt att man äter en viss mängd vid varje tillfälle. Istället för att äta mycket vid frukost, vid lunch och kvällsmat så äter man eh, frukost, man äter lunch, man äter mellanmål, man äter kvällsmat och sen så äter man kvällsfryka. Eh, och då, då får man effekt samtidigt som man tränar hårt. Vad du en sån som kunde sticka ner till pizzan igen och, och köpa med dig en D-grupp när du inte orkar laga mat innan då? Eller? Nej, det vill jag inte säga heller, men jag har väl kanske. Jag är väldigt låg för juice och läsk, och det är väl kanske den biten framförallt som jag har dratt ner på. att jag, jag dricker inte den där onödiga läsken mitt i veckan, utan då dricker jag hellre vatten, och det gör väldigt mycket. Var en, var en liksom hög tröskel att ta sig över det där eller så du resultaten direkt när du la kosten. Kroppsligt så såg jag väl rätt så snabbt att jag tror att första veckorna jag hade följt schemat att jag hade gått ner tre kilo. Det som var lite intressant det var att jag kände mig betydligt svagare och tröttare under denna perioden. Jag kände inte att jag hade samma energi eller samma styrka när jag var i gymmet och... Då börjar man också undra om är detta verkligen rätt väg att gå. Eh, samtidigt så när man gör en liten förändring i, i sin vardag så, så ger inte det resultat ofta direkt. Utan det tar ett tag innan man märker resultatet. Och, eh, det gjorde det även för mig. så eh, Jag tycker väl att eh, om man testar på något så måste man även ha tålamod eh, och tro på det man gör. För eh, tror man på de grejerna man gör så, så ger det ofta resultat. Och resultat på isen då? Vad har du fått för effekt av detta tycker du? Det resultat precis som jag har fått är att jag känner mig starkare i närkamperna. Jag känner att jag har en bättre fysik än vad jag haft innan. Samtidigt som jag är mer bekväm i mig själv med min kropp. Att jag, jag eh, litar på mig själv mer i, i situationer. Eh, och som jag sa innan så trots att jag är tillbaka på samma vikt som, som jag var innan. Så är det rätt kilo som jag har lagt på mig nu. Eh, och de extra kilorna det gör det också möjligt att... Eh, att vinna puckarna i särjhörnen och försöka ta sig in på kontoret eller framför mål som man säger och, och styra in den där pucken och slå in den där returen. Och, eh, jag är jättetacksam för hjälpen jag fick från min tjej, men samtidigt eh, jag är jag tacksam eh, över eh, möjligheten jag fick av att spela i Men Hur nödvändigt var detta om du inte hade gjort den här förändringen? Hade du, hade du rätt ut det då? Ja, det vet jag väl inte riktigt. Det är väl inte bara denna förändring som, som, som har gjort det. Men jag har själv gett mig möjlighet till att vara med och tävla på den absoluta elitnivån. Och, ofta, så, ofta så blir det bra resultat om man själv gör sig möjligheten till, till det. Och jag har väl fortfarande kanske spela i SHL eftersom denna förändring gjorde efter att jag hade skrivit kontakt. Så kontaktet hade jag redan. Men, mm. men jag, jag kände väl att att de andra sessionerna i SHL inte hade varit eh, den prestation som jag själv eh, ville bidra med till laget. Och då började jag tänka tillbaka lite på, på hur det såg ut för mig då i vardagen. Och, eh, då kom jag rätt så snabbt fram till att eh, jag vill liksom göra en liten förändring. Trots att jag har mognat väldigt mycket som person och i mitt levnadssätt så, så fanns det någonting jag ändå ville ändra på. Och då... Då så kom jag fram till att detta var en bra grej. och Jag är verkligen nöjd med att jag gjorde det. Det är väl förhoppningsvis preskriberat nu. Jag träffade Dan Tagnas för många år sedan och pratade om dig. Uh, och, och han sa någonting, fritt uh, citerat, att uh, jag undrar om, om, om han uh, liksom, uh, för, för att komma hela vägen så måste man offra mycket. Alltså ibland måste man kanske säga nej till uh, kompisarna till den fikan eller göra det där. Och han sa, Kristoffer är så jäkla snäll och vill alltid alla så väl. Jag vet inte om han, om han fixar det liksom, att, att uh, verkligen stoppa undan allt åt, uh, åt sidan och... Och för allt. Känner du igen dig i den liksom beskrivningen och har det hänt grejer på den fronten? Uh, jag känner igen mig rätt så bra på den beskrivningen och uh, jag är väldigt tacksam till, till Dan att han verkligen tog sig tid och, och pratade med mig om de bitarna att uh, jag, är, jag är väl jag vill väl försöka ge min tid uh, till alla som vill ha min tid uh, för uh, må folk i mitt umgänge bra så jag själv bra det är lite så jag fungerar som person att uh, Ja, kan man hjälpa, ska man hjälpa och eh, kanske någonstans i det hela glömmer man bort sig själv att eh, man tänker kanske inte riktigt de klara tankarna utan man tänker mer att det är klart jag ställer ut för gänget eller det är klart jag ställer ut för han eller hon eller vad det nu är. Och eh, i själva verket om man hade satt sig ner och tänkt så kan inte det inte har varit det bästa beslutet för dig själv. Men så du har, du har blivit bättre på att prioritera dig själv och din, din egen liksom, karriär Ja det har väl blivit lite eh, samtidigt så, så är jag väl fortfarande snäll det är väl fel att säga för att eh, jag gör det inte bara på grund av att eh, folk ber mig om det utan det är ofta för att jag vill göra det men samtidigt så har jag blivit bättre på att eh, ge mig själv tid att, eh, att göra det jag vet eh, behövs för att jag ska prestera så bra som möjligt. Så nu när Skälderykens EF spelar hemmamatch från lördag så sa du nej nu kan jag inte komma för nu ska jag hem och vila idag. Det är en helt annan femma. Och där sa jag också femman. Men efter den här säsongen så är det fyran. Vi sa det i stort sett hela karriären har du tillbringat i Rögle och bott i Ängelholm. På en 10 gradig skala, hur hemskär är du? Uh, oj, jag vet inte riktigt. Nej, men skämt att säga Jag är väl väldigt hemma jag, jag trivs jättebra i Ängelholm. Jag trivs även med, med klubben Röglebeko som som... Jag älskar över allt annat, så varför eh, byta lag när, när du kan spela där du vill spela? Det blir en 10 va? Det lät som en 10. Ja, det lät faktiskt som en te. <här> Ja, Jag vet, jag ville, jag ville dra ut på svarat lite. När det, <här> jag tror faktiskt ni visste svarat också innan <här> ni ställde det. Så. Vad, är, vad lever du för liv annars? Du har uh, gått på äldre dagen. Ja, jag har gjort det. Jag trivs jättebra med det. Uh, så det är ett rätt så enkelt liv skulle jag säga. Det är fortfarande väldigt mycket hockey. Hon får till och med åka med ut ibland och kolla på juniorerna. Och sen får väl jag ställa upp och göra något annat om hon vill göra det sen. Men jag, jag, jag trivs med min tillvaro. Det är lika roligt att komma ut i jobbet varje dag fortfarande. Det är underbart att spela in för vår hemma publik. Sen är det rätt så skönt att bli serverad mat ibland också måste jag säga då, du slapp sambo i alla fall som vi andra fick på köpet. Ja, de blev om snarare. Nej, men det är väl rätt så. Man blev väl lite bortskämt nu, höll jag på att säga. Det har väl kanske varit alltid Mamma har gjort väldigt mycket för mig med, med tvätta kläder och fixa mat och så. Det är kanske också för att hon vill göra det, för hon vet att du uppskattar det mycket och... Lite likadant är det nu att uh, jag är en tjej som tycker det är kul att pyssla, pyssla om mig och uh, jag är inte den som säger nej om hon säger att hon vill laga mat till mig. Så uh, det, det, det är två bra flugor i ens samhäll. Och, och fa familjen är, är om, omvittnat viktig för dig. inte intervjuade dig här om året uh, där du berättade om din pappa som gick bort uh, våren 2011 när du var på och presterade nästan ditt, ditt livshockey. Uh, vi pratade om det innan vi drog igång här att uh, liksom livet flyter ihop, livet fortsätter utanför den här hockeybubblan också. Hur, hur går det att koncentrera sig på att spela ishockey när världen utanför håller på att rasa? Uh, ja, det vet jag väl inte riktigt. Nej, men det, det är väl på något sätt så, så tror jag ändå att uh, när man ser tillbaka på det så, så var det en väldigt jobbig tid. Men samtidigt så, så älskar min pappa ishockey väldigt mycket och han, han uh, älskar att jag var glad och uh, när jag är glad så spelar jag hockey och äh, varför gör honom besviken att spela? Det, det, är lite, det är lite så att äh, mamma kanske har fått dra ett last, eller tungt last tillsammans med min bror äh, just i de tunga dagarna. För jag var väl kanske inte den roligaste och handskas med alla gånger. Men äh, min bror har ställt upp oerhört mycket för mig under denna tunga tiden och stöttat mig. Och, äh, han är ju själv även väldigt hockeyintresserad och äh, han har blivit lite av ett bollplank vissa gånger. Äh, när kanske inte pappa fanns där för att ta det där samtalet efter en förlust eller efter att man bara ville snacka av sig. Så jag är jättetacksam över att de har stött ut på det sättet de har gjort. Och familjen, ni är en tajt familj, har du också berättat om med mamma i spetsen? Ja, det är vi. Sen så, sen så tänkte jag nästan byta nummer så mycket hon ringer mig. Men äh, det, är väl, det är väl bättre att det är så än att hon inte ringer alls. Men äh, självklart, självklart är vi en tajt familj. och äh, Självklart så, så kanske man har blivit en tajta, tajtare när, när äh, min pappa gick bort. Och, äh, det är kanske naturligt att det blir så. Äh, sen, äh, sen min bror äh, har ju kanske varit den som har varit lite mer mogen av oss. Lite mer ordentlig. Äh, så han har hjälpt mig med många bitar som, som han, han kan vara sagt att det borde du klara själv. Men man har kan ha blivit lite, lite bortskämd just i den biten att man, man vet att han hjälper henne. Så även om man kan det själv så, så, så är det lättare om han gör det. Bra, du är 27 år i år, eller fyller 27. Va? Ja. Bra, vad vill du uppnå innan du lägger av med hockeyn? Ja. Ja, vad jag vill uppnå det, det, är kanske en, det är kanske en lång väg att gå men självklart är det som som Rögle som står väldigt högt på listan. Jag, jag, jag älskar att spela i klubben och jag vill nå framgång med klubben så, så det har varit en dröm som har gått i uppfyllelse att få, få stå där och lyfta bucklan med, med våra fans och, och, och med mina lagkamrater. Är du inte sugen på, på att testa något nytt eller du, du tvärtom inte blir röglad trogen till den dagen du kastar upp skridskorna och klubben på illan? Uh, både ja och nej, jag vet inte riktigt. Just nu så, så spelar man i, i SOL som är en av de bästa ligorna i Europa. Uh, här om dagen så vann, uh, vann Frölunda Champions League och där är det med lag från, uh, från många olika andra länder och uh, ett svenskt lag vinner så, så det, det visar lite kvaliteten vi har på, på ligan och uh, Sen, sen om det kommer eh, en bra grej från, från ett annat land och får man ta ställning till det då. Eh, jag, jag lever mer i nuet och jag trivs oerhört bra med att spela i Rögle och eh, skulle, det, skulle det komma ett annat alternativ som man sett sig ner och kollar på det då? Malmö? <laughs> ja. ja, Malmö alla dagar i veckan. Eller? Nej. <laughs> det är inte aktuellt? <laughs> Nej, det är nog inte aktuellt. De hade nu kunnat äta mig 100 miljoner men jag hade nu inte satt min anteckning där All right. Frågelådan betraktades som tömd, Linus, eller? Absolut. Berätta var folk kan nå oss då. Roglepodden, snabbelahd.se. Tveka inte att maila in synpunkter, frågor, förslag på kommande gäster. Och det är också en mailadress ni kan använda om ni är intresserade av att sponsra den här podden. Sen kan ni också tagga in oss på Twitter på snabbelahroglepodden med samma saker där. Sista frågan är, du är en av uh, ganska få som inte alls är aktiv på, på Twitter och andra liksom, uh, utåtagerande sociala medier. Är det ett medvetet beslut eller? Uh, medvetet vet jag inte. Jag är så jäkla på sådana grejer så jag håller mig ifrån det för att det blir bara fel. Okej. Okay. Lysande, tack snälla Kristoffer för att du uh, ville komma hit och hälsa på. Tack själv. Tack också till Linus. Tack, tack. Uh, och uh, avslutningsbeskedet blir då att ansvarig utgivare är Pia Renqvist.